Praful vârsei Trei neuroni mai trăiesc sub țeastă. Unul se întreabă de ce s-a născut, Altul vrea să înțeleagă sensul, Ultimul atâta știe, că voi muri. Creierul mâlos a uitat sunetele, Memoria și-a păstrat amprentele, Anii veșteși, atârnă din cusăturile hainelor, doar speranța mai trezește conștiința.